פועל אוצרות בלשון שקר, הבל נידף, מבקשי מוות. שוד רשעים יגורם, כי מאנו לעשות משפט. הפכפך דרך איש וזר, וזך ישר פועלו. לא. טוב לשבת על פינת גג, מאשת מדיינים ובית חבר. נפש רשע, איוותה רע, לא יוכן בעיניו רעהו. בענו שלץ,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 ולאדוני התשועה.